Ja, hallå och välkomna till det tredje skämshögen avsnittet från oss på insnöd med David Sandberg och Nora Ja. Och den här gången tänkte vi prata om ett spel som vi har varit sugna på länge. Som det brukar vara med spel, men <laughs> i alla fall. Det är um, skräckklassiken får man nästan kalla den Amnesia. The Dark Descent. Don't forget. Something mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at... at... Uh, Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Det här spelet um, är ju svenskutvecklat Av Frictional Games Från um, Helsingborg tror jag Där mm. jag sitter uh, Satt. Satt. Satt De hade ju inte ens något huvudkontor Först Eller, Nej, just det. De har <laughs> inte haft något kontor ett... på väldigt länge. Eller? De jobbade Någon, ju typ från sina, sina Lägenheter typ ja. från början ja. Så um, i alla fall De kommer därifrån mm. Nerifrån um, och det här spelet kom ut 2010 på PC och ja, Mac och Linux. Och sen inte förrän 2016 kom det ut på PS4 Och det är den versionen som vi har spelat. Den upphottade HD... Ja, vad ska man säga? Remastern. Eller Amnesia The Collection som det kallas. Ehm, och i den här samlingen så ingår, förutom Amnesia The Dark Descent så ingår delset eller vad det nu är, som heter Justine- Mm, det, det är en del DLC-level tror jag. Okej, okay. ja. Som, som de släppte faktiskt, jag har lite info om det. Ah, ja. du har läst på. Ja, <laughs> uh, I men alltså det, det släpptes ju, det var som en bonus för de som hade köpt Steam-spelet förut. Det var som en promotion för Portal 2 tydligen. Det var no någon del i den kampanjen, det var ju massa med olika företag som gjorde levels till sina egna spel och sånt. Okej. Okay. Mm. Ja, jag vet inte hur det här hängde ihop riktigt, men i alla fall så var det från början ja. med Justine, Justin. Så det är de två och sen är det också A Machine for Pigs Uppföljaren som gjorts gjort av The Chinese Room som också gjorde Vad heter det nu? Ja, just det. De har um, så i den här samlingen så ingick då Alla de här tre spelen och uh, som sagt, jag har tänkt länge ja det här borde man ju köpa. Men ah det kostar ju fortfarande två, över 200 kronor. Då är nej, ah, jag får vänta lite sen. Men <laughs> ja, nu blev det gratis på Playstation Plus. Och nu, nu fanns det ingen anledning att inte spela det. Um, och ja, det här är ju ett första persons i um, skräckgenren. Um, och... Um, Storyn var lite svår att hänga med i men vi kan väl dra lite grann premissen i alla fall att det utspel, utspelade sig 1839 där då en man som heter Daniel från London eh, vaknar upp i ett eh, preussiskt eh, slott som heter Brennenburg slott. Och han har eh, ja, ganska mycket minnesförlust kan man väl säga. Han kommer ihåg vad han heter och lite såna här grejer men inte så mycket mer. Mm. Klassiska... Ja, den enkla, enkla, enkla premissen. Ja, <laughs> um, men han har en anteckning som säger att han eh, själv har orsakat den här minnes, minnesförlusten eh, avsiktligt. Och eh, också att han måste leta upp slottets baron som heter Alexander. <laughs> <laughs> <laughs> och ta koll på honom. Det är ungefär det som han vet i, till en början. Um, och sen berättas storyn då genom anteckningar man plockar upp under spelets gång. Um, och då är vissa anteckningar bara massa text som är lite svår att läsa på en, på grund av fonten. Vissa, ja. vissa anteckningar var lite så här väldigt smått och svårt att läsa. Men vissa anteckningar är också de som är lite mer storytungna i oftast eh, läses upp av den här Daniel då själv Just det. så det är där man eh, spelet tar sin början um, och det som var lite som jag tänker var ganska nytt i, i den här genren då på, när det här kom, ändå, det var ändå åtta år sedan nu att, eh, att det inte finns någon combat och det finns liksom ingen, ingen fighting i det här spelet utan det, det går ut på att Ja, gå omkring och lösa pussel och gömma sig för diverse monster som dyker upp. Och den stora mekaniken i det här spelet är just balansen mellan ljus, ljus och mörker. Så man har en lampa som man fyller på med olja. Och ja, då kan man förstås lysa upp sina omgivningar. Och man kan också plocka upp tändstickor. Eller tinderboxes, det är väl någon typ av tändsticksaktiga grejer ja. tänker jag, jag vet inte exakt elddon ja. en <laughs> Men elddon är inte det pistolet är inte det? är <laughs> det inte ja, ja. Ja, ja i alla fall det är de två valen man har så har man de här tändstickorna så kan man då tända upp facklor och så vidare som sitter på väggarna här och där och ja, förutom anledningen att man vill kunna se var man går, vart man går och vart man är på väg Genom det här ljuset så är det också bra för att eh, om man inte är i om man är i mörker för länge så blir man galen och då kan börja bilden svaja Och det man börjar höra konstiga ljud. Och det börjar ja, hända lite såna här konstiga grejer likt. Eh, Eternal Darkness. Som vi också har spelat i tidigare insöd avsnitt. Och sen om man. när uh, ja. står man och går man in i ljuset så, så blir så här ju så här lite upp också. Ja. Uh, man vill ju vara ljuset samtidigt som ljuset drar ju till sig fiender också. Ja, uh, just det. Eller mo man monsterar som uh. ja, finns på vissa ställen, ja. ja så det är ungefär den premissen, det man har att jobba med. Det, så Och där börjar spelet. Yes. Men eh, jag tänkte bara just vid den här, om vi kan stanna lite vid grundmekaniker. För, för jag tycker att det där är Alltså, det är det bästa med spelet, tycker jag. Alltså, man skulle sammanfatta det. Är just, alltså, de har ju lyckats väldigt bra med. Det är ju lite så här. Eh, vad är det man brukar säga. Det är väldigt, väldigt bra balans mellan risk och reward i det här att ljuset är din vän och din fiende samtidigt. Det är, det är en jäkligt smart eh, grundmekanik man har kommit på liksom. Eh, och det tycker jag ändå funkar rätt bra. Sen så, så finns det brister på andra håll liksom i, i det mekaniska. Men just ah, det roligaste med spelet är i grundmekaniken. Och att den funkar rätt bra. liksom, Tycker jag. ändå. Mm. Eller? Du har mm. lite med? Okej okay, intressant. <laughs> mm. Ja det är, ju, det är det som gör spelet lite. Jag tycker nog att det, det som gör det mer speciellt är väl att man inte har någon fighting alls. Men, men ja, visst, det här gör ja, det ju, ju en ny det, dimension jag. Ja, okay. ja jag, jag tänker just precis ja Men ju, det är sånt men... men just det här i ja, ljus och mörker det är också, När det funkar så är det, är det kul Men eh, eh, Som sagt, det finns Lite brister i att eh, Som gör att ibland kan man inte ta sig vidare Som vi händer några gånger När mm. man har använt slut på alla sina Tändstickor och oljan i lampan och så Då är det kolsvart verkligen. Man ser ingenting, mm. det är bara liksom att Okej okay, jag provar att trycka mig framåt här mot väggen för när man kommer nära vägg då, börjar, då kan man se lite grann liksom hur, som, hur väggen ser ut liksom mm. När man får lite bättre mörkerseende när man varit i ett mörkt rum en stund. Ja, nu kommer jag verkligen in på det negativa om vi spelar på en gång nästan. Men vi kanske ska fortsätta ja, ta, ta det du tyckte var... Positivt I mean, I, I mean, jag tänker vi kan fortsätta på när vi ändå är inne på det För att det, det är ju det som du säger Det, det var ju det, det absolut Vi märkte ju det på slutet av spelet Så hamnade vi ju eh, vid, Alltså vi hamnade ju i den situationen Att vi hade inte kvar någon olja alls ja. Vilket innebar och, Alltså Det finns en brist i designen Nämligen i att det spånas aldrig någon ny olja liksom, Vilket gör att det går att breaka spelet Helt enkelt ja. eh, Och så ja. blev det för oss Vi hamnade i ett läge där Ja, för det, det är också det det hör till, men vissa miljöer är typ helt bäcksvarta. Alltså det, vissa ställen så är det redan tända facklor, men vissa ställen är det inte det. Och det är ju lite random om vår olja som det var för oss, den tog ju slut då i ett helt mörkt område. Så vi, vi fick ju liksom under väldigt lång tid bara gå runt, irra runt i helt kolsvart mörker och bara... Ja. Hoppa, okej. testa hoppa ja. här, tända trycka, trycka sig hit och sen går man... Det är, hel, det, är lite, det är en fascinerande upplevelse för man märker hur lätt det är att gå vilse när det är kolsvärt. Ja. Man liksom gick runt i ett rum och sen bara, vänta nu, nej jag är tillbaka från början. Det var en runt på någon sån där korridor som ni liksom <laughs> satt ihop eller man ja. ja men för men, gejning, ja. är, det blir ju helt omöjligt i första personens spel, för alltså, du har inte den taktil upplevelse. Skulle man göra det, om det skulle vara i verkligheten, alltså att du skulle, du skulle kunna känna åtminstone när saker känns. Här är det helt omöjligt. Ja. Mm. Det enda är ju liksom bara så här var det går in i saker. Eller inte i princip. Jag eh, so ville... det... kommer ju på en lösning på det sen. Men grejen är ju... Jag skulle vilja hävda ändå att det är lite half-broken. Alltså, ja, jag tycker att det är lite o... O eller Just, Jag förstår att... Um... Uh... När det gäller just att kunna ta sig vidare i spelet. Så vill man ju gärna att... Okej, nu har de hållit på i det här rummet i några minuter. Nu är det dags att... När de kommer inte vidare kanske är det är dags att liksom... Och de inte har några, mm. någon olja eller någon ljus kvar. Vi spånar en grej här. Mm. Eller någonting, någonting som gör att man kan ändå ja, precis. ta sig ja, så, vidare. Liksom. Det, det behöver inte ligga liksom mängder med sånt där överallt hela tiden. Men just när man om de märker att ja. nu börjar spela en... Liksom, Okej, okay, nu är det helt kört. Nu spåna in några grejer här. Ja. Någon, någonting som gör att man kan ta sig vidare. Precis. Någon lösning där hade ju varit... Nice. Yeah, not fail-safe. Liksom. Ja. För, för det är ingen svår grej att programmera. en sån grej. Alltså, bara att känna av. Liksom. Och har de idratt runt i det här området allt för länge, liksom. då spånar mm. vi in lite nya grejer. Liksom. Ja, det hade varit nice. Men eh, som sagt, annars tycker jag också, som du sa, att den här mekaniken är väldigt eh, spännande och mm. eh, rolig och så. Men eh, det blir lite... Visst, ibland blir det lite för bestraffande om man inte... Mm. Det är ju lite grann när man tänker på Resident Evil, de här spelen, när man liksom, ska jag spara nu? Jag har bara tre eller två ink kvar. Eller mm. Men där vet man ju liksom, ja, vad ska man säga? Där tycker jag ofta att det är ganska väl avvägt. Och där använder man ju på, man vet att det ofta är ganska långt mellan sparpunkter och sådär, liksom, mm. okej. Okay. Och men jag, jag gör det nu jag chansar och sen då har man liksom um, här är det lite grann det är svårt att veta liksom okej okay, ska jag använda olja nu eller liksom svårt ja. att veta när man kommer plocka upp mer ljusmöjligheter och inte liksom så där. Mm. Som du sa här med till exempel om du jämför med Incredibles i, i Resident Evil det, det är ju lite. Alltså, jag tycker nästan det är mer hardcore här, men det, det är samma problem liksom i mekaniken. Det, det är old school på det sättet. Det är väldigt, alltså, generellt på jag tycker ju spelet känns väldigt old school. Det känns som ett spel som, som kommer där. Alltså som ett typ 80 tidigt 90-tals spel i designen, liksom egentligen. Hur, hur det, för det är väldigt hardcore på många sätt. Det är, liksom dels det där då. Som, men sen på andra sätt också Nämligen att. Man blir ju aldrig handhållen på något sätt i spelet. Det är alltid väldigt så här. Alltså det är ofta att man är så här. Jag har ingen aning om vad jag ska göra nu. Äh, vad ska jag göra nu? Och så får man bara testa liksom. Ja, en del så, grejer, ja. Men ibland får alltså, man ju sådana här notes och grejer där man får tips eller man pratar med, eller med någon som ger en råd att ja, Det här vore bra. Eller, eller något sånt där. Absolut, Jo, så, jo men... alltså precis. Jo, men så är det ju. Alltså, det är inte bara, det är inte helt så här. Det är inte helt fritt från information liksom. Men, men, men som på det där gamla sättet att det liksom... Det är inte så att som i nya spel att så fort du typ så här, Har varit i ett rum i typ 30-skan så poppar så upp tips liksom, eller något sånt där. Utan det är mer... Det är verkligen så här, okej... Okay. För på vissa ställen märkte man ju det. Där brast det ju lite också för att det var typ på något ställe... Ja, nu är det lite spoil men alltså... Skulle man hitta en sten liksom. Och den ser typ ut som precis allt annat i miljön och var typ superliten. Och sådana där grejer liksom... Och, hade man inte typ sett den, vilket var väldigt lätt att missa, då kunde man typ inte lösa ett pussel. Ja. Och såna grejer. Och det är liksom. Typ, som man kanske tänkte här: att ja, ah, okay. då kanske man hade gjort den här stenen lite mer lysande eller i någon annan färg eller någonting, liksom. Det är lite mer ett modernt sätt att göra det på. Ja. Men det gjorde typ ju till inte... och med Resident Evil på 90-talet också. Det ja. här att det liksom blinkar till efter liksom, ja. ibland. Kling! Någon... <laughs> inte på allting Men vissa. Vissa grejer är nödvändiga saker. Mm. Har någon nyckel och sånt som ligger på marken under någon byrå eller något. Det är ofta en liten plöpp. En grejer som precis. blinkar till. Så här var det ju mycket, är det ju också mycket sådana fysikpussel. Exakt. Det är ju också liksom... Och eftersom man kan plocka upp i princip... ja Det där var ju också lite inkonsekvent. Men man kan plocka upp väldigt mycket I grejer princip som, är, allt, ja. Ja, som är väldigt onödiga. Typ någon, någon skiftnyckel eller vad det är, mm. någon borr eller någon sten eller någon... Eh, Ja, vas eller vad det nu är. Mm. Allt kan plocka upp men vissa grejer ska du då använda för att lösa pussel, och vissa är bara helt on mest mm. för kul att bara kunna plocka upp och kasta iväg liksom. Så det där är, också, då är det också svårt jo, att se. Precis. När det ligger, ja, där ligger några stenar. Okay. Och, och det är, och det är, och det är ett, där, synt, som du sa, det syntes inte ens för att det var så låg liksom ett mörkt hörn. Jo, det är också, jo, men det, ju det, det, svårt det, det är därför de inte kan göra att det poppar heller. Därför att det ligger ju i deras mekanik på något sätt att för dels så har de ju det här att de. Så precis som du säger. Vissa objekt kan du plocka upp i ditt inventory. Till och med. Och vissa de objekt... lyser lite oftast. Ja, de, precis, de, de lyser. Men det, det är två. Sen är det en annan nivå. Och det är att du kan plocka upp grejer liksom och kasta. Alltså, precis som i somma som vi snackade om. Du kan ta upp liksom, typ en stol och kasta iväg den. Eller typ en sten och kasta iväg den. Eller någonting. Och det här var ju ett sånt pussel. Där du skulle plocka upp en annan grej. Och typ ja, kasta på någonting. eller någonting. Eh, typ en, den här stenen. Mm. Så, så då, ja, då blir det liksom... Eh, då kan jag, alltså, jag kan förstå varför de inte kan prompta det riktigt då. Men samtidigt då kanske man inte placerar i ett helt mörkt hörn. Liksom. Det, det är lite o, eh, Ointuitivt och ja. oanvändarvänligt på, på, på det sättet. Ja, För, det, men, det, på på det, det sättet är det väldigt hardcore ja. Det är det jag menar. Ja, men jag tror att det blev lite sådär, kanske när de började designa att man både ska ha ett och sen ska man ha de här fysik. Liksom. Ja. Ah, okej. Okay. Hur? Hur ja. gör vi det här nu? Oj, nu har vi börjat kanske göra mm. på det här sättet. Det här plockar man upp, men här vill vi att man ska använda grejerna som mm. man hittar. Som bara ligger någonstans liksom och kastar och så vidare. Hur löser vi det? Liksom? Och då är det också, ja, kanske liksom svårt att hitta någon bra... De kanske redan hade byggt väldigt mycket av mm. <laughs> liksom pussel och sånt. Och så, oj, ja, det där kanske man inte kommer hitta, men ja. ja. Nej, precis. Nej, men det var ju inte så många ställen som just Nej, det är större. Alltså, men, det var... men jag bara tänker jag tycker att, det, jag tycker att man känner av den här, den här liksom, lite old school designen i det. För det, för det är lite så det är liksom uppbyggt allting tycker jag. För det, och Jag tänker att det är delvis därför det, det fick så mycket praise av den här liksom, YouTube-generationen också. Att det var mycket så hardcore och folk satt och spelade. Och typ, du vet. Ja, men det är det här nya. Allting ska vara hardcore nu liksom, på något sätt. Ja, ja. Nej, men jag, ty jag tycker ändå att de där fysikpusslerna är ganska det är ändå lite vad ska man befriande, nej men det är lite sådär för de flesta spel man spelar nu är väldigt väldigt liksom att man vet typ ja, ah, nu har jag den här grejen, den ska jag använda här var liksom, jaha, här måste jag testa och stoppa in någonting mm. <laughs> vad ska jag ta, här provar stenen nej, det gick inte, så får man liksom prova exakt jag hämtar upp den här kugghjulet pressa in här eller vad man nu mm. ska göra så det blir jo, lite, det bra. lite mer upptäckare ja, lustade eller glädje när man, när man oh. lyckas, oh, det där funkade mm. ibland känner, kändes man ju ändå lite kände man sig ändå lite såhär ah, det där lyckades jag tänka ut liksom. mm. Mm. ja absolut, jo, <laughs> så, men, och det är ju, jag tycker det är roligare generellt med sådana pussel alltså, det, det går, man kan säga på det sättet går det väldigt mycket Half-Life fotspår, för de körde ju den grejen också väldigt mycket att de hade de här och du kunde plocka upp väldigt mycket liksom och, och, då blir, och de hade inte heller någon handhållning direkt liksom. Däremot så är ju väl kanske snäppret det på och liksom guida spelaren lite grann utan att säga det rakt ut liksom. Men, men alltså, jag tycker ändå att de har gjort det bra. Det, det, det låter som att det är väldigt negativt nu men, men det, det finns vissa problem inbyggda i det där också. Alltså som man inte riktigt kommer ifrån då. Ja. Så att, och de, de vill ju väl inte ha de vill ju inte ha för mycket tutorial och promptningar och sånt. Nej, sen så det, sen är det ju ett litet team. det var väl ännu mindre team då när de gjorde det här så det är ju liksom det är ju inte jättemånga nej, nej. inblandade heller som har, Nej, så det är ju, ju, ju, ju, ju, ju liksom, jämfört med vad jag gissar att de skulle när de gjorde Half-Life känns det som att de ändå mm. var ett större <laughs> liksom, jo, hade du, lite mer absolut. tid och kanske pengar att lägga på liksom, i, göra sådana här Polish grejer eller liksom, mm, sånt som mm. kanske är lite mer. Det här skulle ju vara nice om man kunde göra. Liksom, om det här var också för att kunna leda spelaren ibland om det behövs och men Jag håller med, jag tycker jag ändå som fysik pusselgrej. Alltså, pusslarna generellt tycker jag var på rätt bra nivå. Alltså, det, det är inte för svårt. Ibland blir det att man fastnar för att man inte riktigt fattar pusslet ju. Alltså, mm. Du förstår inte riktigt vad det är du ska göra. Men, men ofta så tycker jag ändå att det ligger på rätt bra nivå. Och det, det är, inte, det är ofta så där också att man. Alltså, det är, en, det är på det sättet också. Det är en del backtracking i pusslerna också, och generellt. Alltså att det, det är liksom, men det är också bra för att det betyder att du löser inte pusslerna direkt, utan du kanske måste gå och hämta något objekt vid en annan punkt. Att, typ som vissa gamla spel, och allt det där också. Att du ser någonstans bara, okej, okay, här måste jag lösa ett problem. Sen ska du gå och hämta grejer som ligger på lite andra ställen och gå tillbaks dit liksom. Jag, men jag tycker det funkar bra här. För det, det är inte så stora miljöer ändå. Liksom, utan det, det är lite så här, det är en hubb och ser det lite områden runt omkring typ. Ja. Så det funkar bra. Ja, På det stora hela så är det väldigt tycker jag också att det var, eh, funkar bra. Så. Mm. Men som sagt. Man tar ju ofta upp sådana saker som man tänkte att ja, det där var ju lite större. Men, ja, ja, ja, nej, men både den här som sagt, ljus och mörkermekaniken är ju rolig och fysikpusslen är också bra och de vanliga pusslarna vissa är ju mer att man ska hämta saker och i sitt, ha i sitt inventory och mm. pl placera dem på olika ställen och så vidare klassiska såna där, ja, Resident Evil-aktiga mm. pussel. bara att här har man ju ganska stort inventory så det blev ju aldrig att man blev fick slut på plats som det är ofta i, i Resident Evil-spelen där, där man ska, ja, våga, ska ta med mig det här eller ja, det mm. blir liksom mer den grejen här hade man ju liksom i princip oändligt med utrymme Kändes det som om Ja. Jag tänkte på. Ja, precis. Men om vi, om vi tänker på det här med ljus och mörker också då. Eh, så, så tänker jag att eh, en annan negativ grej som man kan se med liksom barndesignen och sådär. Eller generellt med designen. Att jag tycker att överlag. Vi var inne på det lite, men överlag är det för mörkt. Alltså om man tänker level designmässigt med ljuset och så. Nu är det ju visserligen att. Alltså det, ett, det här är ett äkta survival horror tycker jag också. Förresten när vi snackade om skräck det är viktigt att poängtera att det här är verkligen survival horror är ju per definition lite så att du inte har vapen eller så, att du ska surviva liksom, det är så här farorna, monsterna är emot dig, du är i underläge i sina moderna FPS horrorspel så är det typ du som är överläge för du har liksom det feta vapnet mm. du går bara ja. du vet, pumpar de fulla ja. med bly ja det skrev jag också i mina <laughs> på minussidan för mörkt <laughs> Ja nej, men alltså precis det, det, det är verkligen. Och problemet med, med survival horror horrorspel eh, liksom, Alltså de är ju ofta mörka Det de bygger mycket på mörker Men det är konstigt att ha en design där, där det typ är helt mörkt Och du, Men det, det ligger ju också i grundmekaniken Att du måste ju själv tända överallt Men jag tycker att de kunde ha tänt på lite, lite såhär, Nyckelplatser Lite bättre eh, Ofta Ja, Eller ibland liksom... så var det liksom, man tänkte ja där är en fackla, då, då borde jag kunna se ganska mycket liksom, runt omkring, men ofta är det bara ett väldigt liten radius som det lyser upp och sen är det i typ utanför mm. liksom, så, där, så det, ja, ibland tänker man, ja men jag tänder här så kan jag se lite mer, och då bara ja, jag kan ju typ bara se <laughs> en meter härifrån mm. så det, och vissa miljöer var ju väldigt sådana det var några ställen man kom till som ändå var liksom ja, trots att det ändå är ett åtta år gammalt spel som är väldigt fina Fint husat och så här, bra musik. Och liksom hela stämningen och sånt. Så det måste. Jag tänker att de som var. Art. Liksom de som var grafiker på ett spelet. Gjorde, gjorde alla assets. Och så. Det måste ju ha känt vissa också. Så här, att kanske. Det här kommer aldrig någon se. det, är, Nej, det här exact. rummet det kommer att vara lite här i, liksom. ja. <laughs> Ingen kommer någonsin lägga märke till de här grejerna. Fast typ. ofta var det ju. Om man tänker efter. Alltså ändå. Man kunde ju se för att. De de ställena som var lite annorlunda med, som hade annat ljus också blått ljus och så vidare. Det var ju de ställar de verkligen ville visa upp också. Det finns en stor väldigt stor sal som är lite ja. hubbaktig. Och där var det så här blått blottljus. Och de här ofta där var helt kolsvart var ju här korridorerna med samma textur överallt så att, ja, ja, jo, man, man ändå kan du se lite gammal absolut. Jag håller med er i att det måste vara drygt att eh, liksom göra ässets till eh, till skräckspel. Ja, man, man sitter och man gör allt och sen ja, här lägger på lite, lite snicka, fin liksom. belysning och kolan visas ja. så jag ta bort alla ljus. Ah, precis. <laughs> ja, precis. Okej. Okay. bara, men du, ta bort alla ljus. Alltså kan du ta bort ta bort det där också. Ja, ah. vad <laughs> fan. Ah, för fan vad drygt Ja, alltså. men ah, det där är ju en avvägning men. Mm. men jag, jag tycker ändå liksom alltså, Visst, visst är det jättegammalt och så här för vara, men det ser ändå rätt bra ut än alltså, idag alltså, tycker... Men det här är ju en upphottad version också, så ah, det, det är i alla fall högre uppskallat. Alltså. Ja, det är alltså de har väl jag vet inte hur mycket jobb de har gjort men de har väl i alla fall Eh, höjt upplösningen på texturer och sånt ah, okay. mm. tror jag. Men visst Det är ju inte Polygonantalet är väl inte ökat Så det är, ju, det är ju liksom kantigt Som på den tiden om man ser mm. men, eh, ja, det, men det ser, ja, ju... men man ser Man ser ju att det har, att det har liksom åldrats Men jag tycker ändå liksom Det funkar rätt bra i det här spelet ändå Alltså det ser ju lite så här. Alltså, man ser ju att precis alla korridorer och sånt ser typ likadana ut Och de återanvänder ju Det måste de väl göra liksom och trots det är ändå en del laddningstider och mm. så börjar tilläggas. Men, men jag tycker ändå liksom. De behöver inte skämmas för det grafiska Nej, Nej Det äh... finns en del liksom fina miljöer också i något, ja, bara nu i biblioteken och så när man kommer mm. in, som också är liksom lite upplyst. Och så Det är ju ändå. Det finns ju också sådana ställen så de balanserar ju det lite, grann för att det är inte bara kolsvart liksom, överallt, det är kolsvart överallt, det är ju just det här att vissa ställen, ja, det här var ju liksom här kan man gå ut och titta på grejer och liksom i lite lugn och ro och sådär så. Mm. så ja Nej, men det, um, eh, ja vi, jag vet inte ska vi prata lite om eh, fienden och sånt där eller Ja jag har var en negativ ja. grej. Design, ja, en, en negativ, jag tänkte du kan hoppa in <laughs> bara när vi ändå snackar om det Sen snackar vi om fina saker. en liten negativ grej ja. en grej till som jag tyckte som var lite stört med med designen, bara, som jag tänkte på att för, det, för jag tyckte att för vissa dörrar jag, jag vet inte om det alltid var så eller, jag tror att det var lite inkonsekvent. Vissa dörrar öppnades inåt. Eh, vilket blir ett problem ibland i, i alltså det, det, det dödar liksom flytet lite grann i spelet tycker jag. Men det beror ju på vilket håll man går åt, eller? Jo, exakt. Men... Du menar att man ska kunna öppna kanske upp. par Ja, men håll. alltså de vet ju... De vet ju första gången man kommer till en dörr så vet de ju var man, var man kommer ifrån, ofta. Ja, hur? Eh, och, och då... Men det är sant. Vi som man ska gå tillbaka, det ska man ju ofta så. Men, men just att... Det blir så här, du vet att du måste öppna en dörr så måste du gå tillbaka. Och det beror ju delvis också på hur mekaniken för att öppna dörrar ser ut i det här För du måste alltid dra liksom, en spak alltså som att du drar liksom kontrollen den här, en av de här analoga, uppåt. Så det är liksom för upp ja, och det är gör... ju analogt uh, själva liksom öppningen också. Det är inte som att man trycker på knappt öppna stunden. Nej, exakt. Liksom... Ja, Utan man ta tag, gör det själv liksom. Dra sig, ja. De har ju ett sådant system och det gör att det blir lite, det känns som att det, liksom, det stannar upp varje gång du kommer till en dörr lite grann. Ja, ibland, Och ja. jag menar, det, det funkar ju som sånt här spel. Det är ett väldigt långsamt spel ändå. Det, det, det hade ju aldrig funkat i ett FPS liksom, snabbt FPS-spel. Då hade det bara, det, det är så här... Det är, det är liksom så här: oskriven regel att man gör inte så då. Du ska aldrig dra flytet. liksom. Men här är det liksom. Här funkar det ju eftersom det är så långsamt spel. Men det blir ändå så här: Jag tänkte ändå på att det kändes ibland klonke i den, de interaktionerna. Liksom. Mm. Men, men det är också det, det ligger i den mekaniken de ja, har. De, det... de, de valde att gå den vägen och då blir det så. Men att de kanske. Ja, jag vet inte. Vissa dörrar som att bara gick igenom en gång, då skulle man gärna sätta att man öppnade det inåt. Liksom. Eller mm. ja, åt andra hållet. Liksom, så att man gick rakt igenom bara ja Det blir lite roligt ibland när man håller på Eftersom det är alltid fysiskt Interaktion Så när man tar tag i Man ska försöka, fan kan jag inte öppna den här dörren Jaha jag lade för en sten på andra sidan Eller låt v-trä eller något i vägen Okej får jag flytta bort här. Man kan typ stänga in sig själv Det är lite roligt Jag tycker också det jag gillar att de har värsta fysikmotorn så de har ju någon sån här special Skriven motor för den här fysiken För det var ju ganska avancerat på den tiden tror Ja det här var ju ett tag sedan Så det var ju de har ju sin egen... Eh, spelmotor över, över lag. Mm. jag förstår. Um... Ja, men det var, det var en sån här liten grej tycker jag. När det gällde jag barndesigning. Barndesigning generellt tycker jag. Jag tycker man märker att de kanske inte har dedikerade leveldesigner heller. För barndesigning kändes också oldschool på det sättet. att Det var väldigt labyrintigt allting. Det var inte det var, det var lite guidning generellt. och så Alltså det, det var mest, mest korridorer och labyrinter överallt. Och sen var det några så här liksom... Liksom... Ja såna här lite schysstare miljöer som skulle vara ett rum där man skulle ha hubbar som, som skulle vara snygga liksom. men att generellt så kände jag tyckte och det, det det är ju det är ett litet team och man märker det liksom det, huvuddesignern är också typ huvudprogrammeraren det är verkligen så här alla gör allt på något sätt men jag tyckte man märkte det var, det var inte riktigt så här att det var de hade kanske någon level designer jag vet inte men, men det känns som att generellt att det var lite så här ja det var så här, kanske en artist som gjorde levels såna och så och jag tyckte man ändå märkte det lite grann Mm. Att det var ändå så här lite. Uh, ja det ja. tänker du på som gammal level. <laughs> mm. <laughs> ja, nej, men, för det kände så att för Förr var det mycket så där. Att saker såg likadant ut, det var mycket så här, liksom labyrintigt och du skulle hitta det. Det var inte så mycket så här. Liksom... Det var inte jätteutänkt hur saker såg ut av en anledning alltid. Utan det var lite så här, det kunde vara typ en så här randomly genererad dungeon liksom som en typ ja, Någon programmerare hade gjort ett system för ungefär. Och sen så typ såhär, ja ah, nu kör vi typ. Mm. Uh, och liksom det funkar i vissa spel. Och här funkar det väl i viss mån också. Liksom, men ja, uh, jag vet inte. Jag, jag tyckte man kände av det lite grann ändå. Uh, mm. sådär. Ja. I, en uh. annan grej som jag kom på nu. att uh, Det här eftersom ljus är så viktigt. Det roliga är ju att vissa... Det är lite också det, sorry, ah, jag vet inte. Men, eh, att det är lite inkonsekvent här med vilka grejer man kan plocka upp och inte mm, Jo det nämnde du. Ja ah, mm. men just att det finns exempel i de här eh, ljusstakarna som står på vissa ställen med ett ljus ah. jag tänker så här, Det där borde man kunna ta upp och bära runt på liksom ah, För att lysa ah. upp men nej de sitter liksom fast i golvet ah, det. Ah. det. är också så där. Det var lite ologiskt. Ja, ah, ja, det, det står ljusstakar bet så där lite liten liksom äh, liten ögla på som du ska ja. kunna stoppa i fingret och bara ta tag i och Precis. bära runt eller Nej, det ska vara stå att lysa lyser eldigt. Liksom. Ja, ja. ja det, det, det är lite det, roligt. Det är ja. också sådär sånt som är man tänker att ah, det där hade varit nice om man kunde bara plocka upp uh, grejer som finns och bära runt på istället. om lampan tar slut. Men ja, jag förstår att... det, det, inte, ser, ja. det, ser, ja, precis. det ser man ju också verkligen att deras, deras grundmekanik på något sätt det, det innebär ganska mycket problem. Ja. De, då kan de inte ha så mycket annat. De hade ju försökt att lösa saker som satt fast i en vägg då istället för en ljuskälla mm. Men när de vill ha då ett fint ljus som står på bord, <laughs> ja, det då trivligt. kan man då inte plocka upp det eftersom de har begränsade liksom, systemet ja, med ljus. Ja, det var ju rätt kul. <laughs> så va men vad händer om någon, någon vill plocka upp det där som bara äh, just det. Äh, jag har ja, fast. Ja, ja, det är det inte är ta bort not, not physics på det här <laughs> Not <laughs> pick up -able. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Men äh, ja. Men, jag, jag, gillar, jag, jag, jag tycker det är skärmmitt ändå på något sätt. Ja, ja. Det, är här, men det är verkligen som vi ser man kan tänka sig att det där var ganska sent i skedet så bara, Ja någon oh, hade lagt det in och bara Precis. kolla det här fina ljus. Bara, vad har du gjort? Det var inte ljus som står på bordet det går inte att de ska inte kunna plocka upp det Sen kommer någon och bara, nej, äh, vi ska fasta i bordet <laughs> ah, Ja, ja. Nej. Ah, good times in Ja, vad, vad kan vi prata om mer av? Ja, men fienden fienden och pratar om mm. uh, det, det är ju intressant, faktiskt Ja, ja det är ju inte så mycket det är ju liksom, eftersom det är inte inom combat, det är någon kombat och det märks ju också att de har ju smarta, är man ett litet team så vill man slippa göra en massa animationer och massa, liksom, kunna återanvända vissa grejer mm. istället för att bara, okej okay, vi måste ha ett, en sån här zombie här, en sån här monster här och så vidare. Här är väl en liten spoiler om ett av, ett av en av fienderna kommer nu, men det finns ju vissa monster som inte syns och som till exempel rör sig i vatten. Mm. Då ser man bara liksom att den plaskar, så det har de också löst det på så sätt mm. Man ser inte monstret utan man ser bara att det plaskar i vattnet där det liksom går omkring. Ah, så det är också sådär. Ur en... Om man tänker det, ur spelutvecklingssynpunkt så är det så här, det där var ja, <laughs> ett slippa faktiskt... liksom. Det blir också läskigare ibland när man mm. slipper se monstret. Ja, spel funkar ju verkligen bra ju. Men, men precis, men det hade ju inte gått annars i något annat spel nej, egentligen. Nej. Men, precis, men det är smart, men det är så man måste göra. De måste inse sina begränsningar liksom, med... Ja. med uh, det är inte så mycket olika Så mycket fiender man möter Utan det är ju mest i sån här stämningen och I spelet Som är Den stora grejen tycker jag mm. är ju, De återanvänder vissa fiender Men det är ju ett par olika då Liksom finns Men, men det tänkte jag på ja. <clears throat> Eller är det inte det Det finns ju vissa också sådana här jäkla Vad ska man säga Miljöfiender lir. Ah, ja, så det. fast det mm. är liksom, grejer i ett rum till exempel som mm. tar kål på en och håller på. Så, ah, alltså vi inte följer just. efter med som går som, på de här grejerna så bara, så som som vi får lära men ja. dåligt liksom. ah. fest det Precis. Och sen är det ju också i vissa fall är det ju att typ om det är, jag kommer inte att vara var men om det är så här du vet toxic liksom vatten eller någonting så alltså, man kan inte vistas i, i vissa miljöer för länge och sånt. Ja. No. Och så de har ju löst det på det sättet också. Det det är ju bra liksom. Ja. No. Men jag tänkte på en grej med fienderna, det konstaterade vi, kommer ihåg när vi spelade det här på slutet också, att de är ändå ganska... Eller, man vet inte hur smart de är, men de följer efter den ändå länge och sådär. De liksom... Ja, går genom dörrar och sådär. Ja, de öppnar det dörrar och, och det, det var ett tag när spel. Kom. då visste man alltid också, återigen de Evil-spelen, i alla alltså fall mm. de första där, när... När man visste att, okej, okay, bara jag kommer igenom dörren här. Så kan inte zombierna följa efter exactly. mig. Exakt. <laughs> liksom, men här är det så här. Okej, okay, jag in det. här. Bara pff, ja, slå de, in dörren. Ja, de börjar slå <laughs> sönder dörren. Okay. Ja, så det är, så så det är så här, coolt. Ja. ja, men det tycker jag faktiskt. Det, det är ändå så här. Det märkte man om man, om man inte gick för långt ifrån. så märkte man att de, de verkligen följer efter mm, den. Då liksom. ställer man sig och tittar lite så här. Kommer de? Nej. Bom, bom, bom. <laughs> jävla den kommer. <laughs> ja, precis. <laughs> um, ja, en annan sak som jag eller som jag gillade också var att det är ganska spelet är ganska så här gory också, mycket så här bara ja du ska typ ta blod från den här människan eller borra hål i huvudet på den här, det är mycket sådana här ja. bara, bara liksom laskiga grejer som händer hur man ser mm. um, ja verkligen så det, det kändes lite kul eller vad man ska säga det um, Kul, eller vad man ska säga <laughs> ja, Då har vi sagt lite... Det var njält Kom man ser det här bara, ja, <laughs> Man fick se det hela gorg, gorg Ja, liksom. ja um, men faktiskt så det, Men sen också just att uh, uh, jag, jag kan ta det om det i alla fall För jag såg ett sånt här uh, Game Developer Conference uh, Föredrag med Thomas Grip Som är han är väl en av grundarna av studion och också programmerare, designer och så vidare. På. Mm. Och han, han har både haft ett, ett sådant föredrag om Amnesia och sen har han haft ett om Soma. Mm. Också som är värd att titta på på Youtube finns de på GDC-kanalen. Men då pratar han också om det här med... För innan de gjorde Amnesia så gjorde de penumbra-spelen. Och då hade de eh, Combat i spelen så även om de inte, han berättat, de valde att inte kalla vapnen för vapen utan mer tools, liksom verktyg som man plockar upp, kanske en liten hammare eller vad det nu var jag inte spelade. Men... Och då märkte de att även om, för de tänkte att ja, hur gör man ett spel läskigt här och så fort man ger spelarna vapen och något slag så blir det inte lika när man är för då de märkte att ja, även om det bara är en liten skruvmejsel var nu kommer folk bara oh, jag har ett vapen nu sprider ut och bara för, slåss med den där mm. liksom bara, springa, för, även om de kommer dö eller så, här, så kommer de liksom bara ah, springa ut och försöka attackera ja, mm. monster som kommer och så vidare. Och då också när de börjar med amnesia, amnesia då tänkte de ja ah, hur ska vi göra nu då med liksom, jag tror de även började liksom med något kombatsystem system som bara ah, vi, vi skippar det kommet helt. Och det var ju ändå nytt på den runt 2010 var det inte så vanligt att med FPS som <gör> <Nej>. <gör> eller första personspel eller spel eller som inte hade någon typ av någon liksom spelmekanik eller fight fighting mekanik eller om man ska säga. Nej, det, det, man måste ändå säga att det förändrade ju ändå så väl horror genren. Ja, ja. Alltså det, det gav ju så väl horror riktiga survival horror genren ett realt uppsving när det kom. För även Silent Hill som där har man ju också jag ser väl de som liksom mer de är läskigare än Resident Evil spelen men det är ändå, mm. man har ju ändå tillhyggen som du ja, kan, man... kan ändå slåss och skjuta och, och här. det här är ändå ännu mer liksom bara utlämnad ja. åt, <laughs> åt det där man har är den där lyktan och, ja, i princip ja verkligen ja. Ja, det, och det är ju väldigt smart alltså, för det är ju det jag har varit i diskussioner med andra om det där också. Men det är ju verkligen så. Alltså det blir mycket läskigare när du måste. Du, du, du är helt utländad. Du måste fly liksom. Du, du är, är liksom liten <laughs> i sammanhanget. monstren är läskiga stora och du har ingen chans liksom. Så det, det är det som är det läskiga. Det läskiga är ju inte liksom... Så här, att du blir påhoppad och måste skjuta någon egentligen. Nej. Om man tänker riktigt... Nej, sen blir det lite mer... Eftersom liksom... Det blir ju lite mer också att man kanske lever sig in i karaktärens... Eller som karaktären också för att man inte är... inte bara att, oj jag har hittat en pistol. Så jag har aldrig rört en pistol i hela mitt liv. Och så bara, mm. du börjar, kan gå ut och skjuta folk med den här mm. liksom, helt plötsligt. Det är, det är så till skillnad från om du bara... Ja, jag har min lykta här. Vad skulle jag göra själv? om man var själv i den här situationen? Bara. Det är ju liksom mest att försöka kanske gömma sig och liksom bara fly mm. därifrån. Det beror på lite på i vilket land du bor och sådär. Ja, ja, visst, ja. ja. Men, ja. men i... i ser i vår kontext. Ja, absolut. Det är ju, en kontext, liksom, absolut. Det är väl uh. inte så ofta som man... Ja, bara tar upp en pistol på det. Ja. Nej, men visst. Nej. Det, det, är, det är klart att det beror på var man, är, var man bor och var, vem man är och så. Men det, är ju, det mm. blir ju läskigare i alla fall om man inte har några ja, vapendul. men absolut. Men generellt bara att för, för det är ändå så här jag kommer ihåg när det här kom och det alltså där blev vi prisat. väldigt prisat också bör man ju säga ändå. Det var ju massor med så här awards på typ indie galor och hitrit och liksom och det blev ju hyllat av många så, här, tidningar och så också men ändå så många skrev också var ju att det här var typ som liksom, ett av de läskigaste spelen någonsin i princip. Va, va, vad kände du eh, när vi spelade um, va, för det för det känns som att det är så det stora game Amnesia ja. va, var det verkligen var det så läskigt eller? Det blir lite svårt också att avgöra när man spelar två också. Det blir aldrig lika Nej. läskigt. Vi spelar ju ofta <laughs> spel två. Jag tror jag hade det hade varit mer läskigt om man suttit själv och Absolut. hemma och spelat. Det tror jag. Det. Men jag menar, Men visst, jag vi tycker... spelar de flesta skräckspelarna ihop också. Så man ja. kan ju jämföra med andra grejer vi har spelat. Ja. Um... Vad har varit läskigt? Jag tycker väl mer... Ja, det är lite svårt att säga. Men jag... Jag tycker ju de här Project Zero-spelen är väldigt... I alla fall det jag har... Det vi började spela men aldrig spela klart i... Någon tidigare episod, var det nu var. Kommer jag inte ihåg? Ja, ah, just vi hade det. Tvåan spelade ja. vi. Ja. Ah. Um, ja, vi var ju nej, typ... Vi, vi var ju någon timme från att klara det säkert. Eller något. No, kanske. Ja, men, men i alla fall det, är... det tycker jag är väldigt... Äh, ah, Läskigt. Och PT är alltså? är väl det som är värst. P det, det, det, det tycker, det är, tycker jag... jag fast, alltså, det måste jag säga. PT tyckte jag var mycket värre än det här. Alltså. Eller mycket värre. Men det, det var ju klart värre. Ah, hur, alltså det. rent... Ja. det så där när man får sådär kalla kora då vet man det här är läskigt mm. Annars det fick jag inte riktigt så mycket i det här men Peter fick man det oh, oh, oh, liksom att liksom man känner uh, lite obehag Eller lite sådär, något som är lite off eller vad man ska säga mm. så. Men... här är det ju, ja det är, ju, det är inte sådana grejer som man tycker det är så här. varför är det, det här var konstigt så, det, den typen av skräck som kan vara mm. som jag också tycker är nice blandat man liksom varför Någonting har ändrats sen jag såg det här sist eller liksom försöker, PT går ju bara runt i den här ja. liksom, loopen om man säger och det är också där man vet inte vad det är som är fel men något känns bara konstigt Så liksom mm. den typen av vad man ska säga, skräck eller liksom rädsla jag vet inte vad det är som händer. <laughs> det är ju lite annorlunda i speciellt i Peter. Peter nu det jag tycker är, har varit Mm. Ja, det var läskigast av de spelen vi har spelat ihop Resident ja, jag har ju spelat Resident Evil själv och vi spelar lite ihop också de gamla men, men ja, nu på rock arm så är det nog Peter som är mm. bland det läskigaste jag har spelat men... Men jag tänkte faktiskt på en grej för att jag tyckte att det, det var ändå det var ändå ganska läskigt på sina ställen och framförallt i början men det som förstörde det för mig, jag, jag vet precis vilken punkt det var i princip också i spel, eller inte exakt men ungefär, för att eh, man började märka att de här fienderna eller monsterna som kom att det var skriptade events som skedde vid vissa punkter. Mm. Det var alltid typ när man hade gjort en viss grej, då kom det liksom, då visste man att nu kommer det komma ett monster och när man insåg det, när man såg det mönstret, då blev det inte alls lika läskigt längre tyvärr. Nej. Så det är synd att de hade gjort det så. Alltså, det är klart, det är väl alltid så single Singleplay-spel, det är väl alltid skipptade events på så sätt. Men här var det liksom. Man kunde verkligen se ett monster Det var så här: Okej, okay, nu, nu har jag gjort den här grejen för att progressa. Och då, nu kommer det komma ett monster. Ja. Och nu blir jag jagad. Och då visste man till slut så visste man det. och då kändes det, jag, inte, jag tyckte det tog bort lite av grejerna, som måste säga. Eh, ändå. Fram till den punkten. och fram i början var det ju creepy och liksom, man gick och var lite rädd och sådär. Men, eh... ja, men jag, jag tycker ändå att det blir. Det är ändå en ganska bra blandning med det där tryckande stämningen som man känner ibland och när monsterna när man börjar bli jagad, liksom det är panik skräcken. Men, mm. ja. Så för mig så vet jag inte om det förtog så mycket när, jag, om man, när man förstod att, att det skulle hända något. Men, mm. eh, okay. men en annan sak är ju också att man eh, om man skulle så att säga dö som man egentligen inte gör det, det berättar de också i det här Föredragen är mm. att man dör egentligen. Man typ bara flyttas tillbaka en bit. Mm. På banan eller vad man ska säga. Och då försvinner ju monstren också Just efter ett tag. Det. Mm. Så det är inte så att man måste köra om och om igen. Hela, oftast i alla fall vad jag märkte. Hela mm. sekvensen. Åh oh, nej, nu måste jag göra den här fly-sekvensen. utan Eftersom mm. man misslyckas någon gång. Då det, eller det kanske bara är misslyckat en gång eller två gånger. Jag kommer inte ihåg. Men då brukar det vara att det är bara... Ja, ah, nu är det borta. Mm. Så det är också... Just det, ja, men det tänkte jag också på. Jag tyckte lite det blev lite, då blev det också lite mindre läskigt. att ja, det gör ju om jag dör. Lite ibland. Exakt. Eller, eller <laughs> så är för att Jo, men det är ja. ju. Jag, jag tycker att det där är en brist. Samtidigt som det, alltså det finns en annan sida av det också. Det är att man slipper köra om svåra grejer för många gånger. Vilket också är bra. Det är för att ett sånt här spel ska inte. Man spelar inte för att det är svårt. liksom Men ja, men det finns ett problem med det också. Absolut. Men ja. jag tycker liksom de har ju det. De, de har ju viss, alltså som jag har ju varit inne på tidigare. Den här grundmekaniken de har innebär vissa problem. Men jag tycker ändå att de liksom. Jag tycker ändå att det funkar eh, med de problem som uppstår trots allt. Liksom. Eh, ja. Ja. En grej som jag tänkte på där, som, som jag tyckte var väldigt positivt med spelet. Eh, det är ju det här att de har valt att. I princip, de har ju ingen hud överhuvudtaget. Tänkte du på det? Ja, är eller den är, den är ju i menyn liksom. ja. och det är alltid bra i sådana här spel tycker jag, första personspel generellt, liksom. ingen hugg. det gör att jag blir mycket mer inne i spelupplevelsen jag, jag, jag ser inte hela tiden att det är ett spel, därför att det står en massa siffror och annat mumbo jumbo liksom, på skärmen som bara tar mig helt ur, ur spelupplevelsen, utan här är det liksom, det är jag och det är den här miljön och monstran liksom som är där och sen kan jag gå in i en, en liksom, meny och se, så ja ah, okej okay, jag har jag börjar bli rätt galen här liksom. eller ja. Ja, jag har fått för mycket skala man ser, man ser ju ser viss mån på skärmen också att den börjar bli det blir mörkare och, eller mer, lite blir den röd, jag kommer inte ihåg det om man fick vara skadad men ja, man, man, man blir ju lite omtöcknad ja. i alla fall ja, så det... man blir lite, lite suddig ja, ännu jobbigare ja. <laughs> man ser. och det tycker jag ändå så här, det är fair för det är så här: så skulle det förmodligen vara i, i verkligheten också alltså, Eller menar, det blir ju så om man ser att du Går runt med en massa panikångest. Liksom, eller så, det, då är det klart att du. Kommer inte se klart och så vidare. Och, och, och höra dina din hjärtslag bulta Som man gör här också och så vidare. Liksom. Alltså, det, det är så här. Det tycker jag är bra. Det är en ganska bra eh, porträttering av det. Och samma sak är du väldigt skadad. Så kanske det kommer också gå lite. synen kommer kanske försämras och så vidare. Alltså det kan du köpa. liksom. Det jag inte köper ofta är så en hud. Där det står helt andra grejer. Som har med spel att göra. Och någon konstig karta som visar mig vad jag ska hela tiden och sånt där. Det, det, det tar mig alltid helt ur spelupplevelsen. Eller ofta ja. i alla fall. Men här tycker jag att de har gjort det bra. Att de valde att ta bort den. Liksom. Mm. Men jag, jag, jag tänker på det andra spel också. Liksom, att det, det, det, eh, vissa, vissa väljer att göra det. Liksom, och och det, jag tycker jag nästan alltid att det funkar bra att ta bort hudden. Liksom. Ja, det är väl gammalt arv som man har kvar <laughs> från Doom och de här gamla spelen. När liksom, ja. det alltid var liksom den, jo, det, precis. Gamla, så det är, liksom, det är väl där många har fortsatt också med, liksom, med mm. just FPS-genre det här är ju inte, riktigt, det här är inte ett FPS så utan det är bara första persons skräckspel så det... Jo. men, Nej, ja, men... Det, är, det är smart gjort ja, ja men absolut alltså, men grejen är det där är en helt egen science nästan men jag håller med, dig. Jag visst, alltså, det finns ett rv video och så vidare men jag, jag tänker just där, om, om syftet med spelet är att du ska immersa spelaren helt i upplevelsen och att du ska känna att du är där vilket ofta är i första persons spel. Då, då, då säger det sig själv lite grann att du vill inte ha grejer som tar ur spel och löser Saker som, som säger till spel att det här är ett spel. Det vill man ju få bort liksom. Tänker jag. Alltså för mig är det helt logiskt. Att du vill inte ha en massa grejer som indikerar. massa menyer, en massa grejer som poppar. massa hoodie-element som säger så att oh, det här är ett spel. Här titta, här är dina stats liksom. För så finns, det finns inte i verkligheten. Det ser du inte när du går ut liksom, i vardagen. Därför vill du inte ha det tänker jag Oftast. Men det beror på lite grann vilken typ av spel. Jo, är det, det liksom det... ett Call of Duty? eller Jag vill ha koll på hur många granater jag har. Och, och så vidare. Liksom. Jo men jag man, känner... Man, ju, liksom, när det är för, snabbare... Jo men jag känner är, fortfarande... Liksom, jag är mindre i, i liksom andra världskriget eller vad det är, Om jag har en HUD. Eller om jag inte har det. För mig är det så. Men visst det kan vara olika. V, vissa alltså, vill man tävla i grejer. Då är det för att man vill ha koll och så. Men för mig det tar mig ur spelupplevelsen mycket mer. Och jag tänker att det, det är ett val. Man får göra designval liksom. Jag tänker liksom, vill man immersa spelaren så är det mycket bättre att skippa HUDden. Jag tänker att det, det säger någonting att de har tagit bort den här. Att de vill inte, de ja, vill ja, inte de... att man ska bli störd av några sådana grejer. De vill att man ska vara i det som händer hela tiden. Ja, Vilket nej, jag, nej. Ty jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är ett smart val. Och det gör att det blir läskare. Ja, ja, visst. Absolut. Det är, de är, det det är, så. är mycket sådana bra, bra eh, beslut. Ja, jag att det är att inte ha någon som var liksom... Nej. Nu är det ju, är det ju väldigt många... Exakt. såna walking simulator så gone home och alla de här som mm. äh, ja har, har kommit sen liksom. men mm. när det här kom så var det ju då var inte det så hett eller vanligt Nej. Eller. Och det här var det... heter det? Outlast har väl inte heller kommit förråt eller? Det är väl ah, också ett sånt där ja. det kommer efter om ni eller det kanske ja, det tror jag nu har vet jag inte spelat äh, Nej okej okay. men det, det finns är... det är ju många indie scener bara blomma upp med den här typen av spel efter i alla fall vet jag efter det kom och så. Så det var ändå nysdanande. Men apropå det tänkte jag på att... Eh, man kan ändå se... Det finns ju ändå ett arv... Av det här <coughs> sättet att se på survival horror. Alltså det vill säga att du går... Eh, att du är utlämnad att du inte har vapen. Det kan man ju se till och med i... Endast tillbaka till Clock Tower till exempel. Och kanske även innan det. För det är ju precis egentligen samma koncept där. Du går runt med en... Eller kanske samma koncept. Men du, du går runt med en, en, en liten tjej... Och du har inte där kunde man i och för sig skada den här monster som var efter en på olika sätt man kunde sparka och slå lite grann så där. Men just det här att du ska, du ska gömma dig liksom. du ska gömma dig från hotet. Du ska inte liksom engagea. Mm. Det, fin det finns ju ändå man kan se att det finns visst arv i sådana spel här också ändå. Uh, så de har ju, de absolut de har koll på sin skräckspelshistoria, ser man. Och har liksom jag tycker de har liksom... de har gått i rätt riktning när det gäller survival horror verkligen. Uh... Tycker jag, ja. Det är visst flera designval som är bra, uh, verkligen. Och som har gjort läskare också. Uh, så jag tänkte på Engre till. Uh, jag vet inte om, yeah. om du har mycket mer här också. Men, men en grej som jag tänkte på också att det, det är väldigt så här Lovecraft, uh, inspirerat på vissa sätt. Det också. Man, man känner igen mycket av så här, uh, framförallt storyn framför allt så är det lite så här. Det är mycket referenser till så här, liksom, äh, miljöer och så vidare som känns igen från det, i typ Lovecrafts värld. Alltså inte just namnen och så men typ att det, det handlar om så här gamla föremål som någon hittade i Egypten, nedgrävda och hittar dit. Liksom den där grejen. Att det är mycket det här med de gamla myterna. mytiskt det mycket så här. Liksom lite magi eller övernaturliga föremål och så vidare. så alltså att man tar med sig saker från alla kulturer som då är lite läskigt. Mm. När Lovecraft hade ju grej, han var ju väldigt så här. Alltså han var ju rädd för det okända, det är ju hans grej. Han var ju väldigt så såhär... Eh, vad heter det ännu igen? Det borde jag kunna är psykolog här. Men... <laughs> ja, det... <laughs> Va, vad heter det när man är rädd för... Han var sjukdom kanske. Ja, men han var väldigt så här, fobisk mot... Eh, eh, folk från andra kulturer och så. Ja, jag har bara tappat ordet nu. Rasism. Nej, alltså... <laughs> ja, det kanske han också var, jag vet inte. Men, men eh, han var... Ja, oh, yeah, det är ah, bara järnlösa. Du, du får kolla upp det sen innan du. Ja. Ah. <laughs> I din psykologbok. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men, han, men just det tycker jag man, man, man känner igen det lite här. Och att det, det är mycket så här: det är den här fascinationen för andra kulturer och det läskiga med det och så vidare som vävs in lite i storyn. Och att man blir galen också. Ah, här, ja, liksom, men exakt. Den här insärnet <laughs> <grejen> i <och>, ja, <laughs> ja, precis. Jo, men det är väldigt mycket liksom. Alltså man kan ändå se liksom inspirationen därifrån också tycker jag. Uh... I det spelet. Ja. Så det, det, det tycker jag är nice. Ja, uh, nej. Hade du något mer? Annars kanske vi ska börja knyta ihop den här skräcksäcken för den här gången. Ja, Eller? nej. Ja, jag jag tycker, tror jag vi har fått med det mesta uh, faktiskt. Ja, nej, men det var en bra upplevelse trots det här lite debaklet när man fick slut på ljus och liksom, mm. det tog ju bort stämningen också, man var tvungen att springa runt som sagt, och hoppa på olika ställen och bara... det, det vi slutade det vi komposta och höja kontrasten eller... ah. Nej, jag tror man kunde ändra i gammal i, i menyn till och med det var jag det. Jag. så man kunde liksom öka så att det blev ljusare men mm. då Ja, men, det, var, det kändes ju som en nödlösning precis. Det där det var det då blev ju allt jätteljust eller jätteljust men du kunde i alla fall se ja, skitallting så, allting så allting förtog i lite grann stämningen ja. också så. Ja. Men det var det att, jag tänkte bara på det att just den gain att det var så vi löste det för annars hade det inte gått att komma vidare. Om, om det inte det hade funnits den möjligheten eller höj ljus på något sätt. Alltså, visst. för vi hade ju den vår, vår andra plan, plan B. Vi höll ju på att ge upp där. Jag kommer ihåg det? Man var ju så här. Man ah, ja. var nu helt så här ja, nej, det slut. <laughs> liksom. Men typ plan B var ju liksom att backtracka och se om vi hade missat någon olja någonstans. Mm. Liksom. Men det tänkte nej, det, det kändes ju ja. riktigt sekt att bara så här. Att det inte gick att komma vidare. Ja. Men just den dagen, det kändes också som en nödlösning. Men det gick ju ändå att ta sig vidare på det sättet. Men det är ju så här, Men det, då har man liksom förstört lite grann den mm. magin eller den anledningen. Ja. eller Hela mekaniken försvinner lite grann då. När man, ja. då, när man bara Happ. Jag drar upp ljuset på det liksom i princip för, att... för, för så som vi hade inställt från början när det var väldigt mörkt det var ju så spelet rekommenderade där att spela det från början det din, också. Vi hade det inte gjort typ några ju... ändringar. Nej. Och det ja så det var ju lite trots det så tycker jag ändå att det var en väldigt bra upplevelse och liksom, det håller ändå idag liksom just det här fysikpusslarna ljuset och mörkret. Um, ja. Stämningen och att man inte kan fighta så allt det här mm. känns som... Det har liksom kommit tillbaka lite grann nu igen. Att den typen av spel som inte är så inriktad på just spelmekanik. i När det är liksom... Ja, just combat i alla fall. Att det är lite mer sto, eller storyn och liksom stämningen i spelet som är viktigt. Mm. Så det var... Mm. Bra tycker jag. Ja, en grej bara. Jag bara kom på vad det heter. Ja. Det heter xenofobi. Ja, främling, alltså det är främlings, eh, liksom rädsla eller vad man ska kalla det för. Och det, för det, ja. Med X Ja, precis. Xenofobi. För det, det, det var ju det. Lovecraft var, hade ju det. liksom eh, Har man konstaterat sig efter honom. Okay. Det, det genom hans litteratur väldigt mycket också. Mm. ja Hur som helst. Jag tyckte man Sände eh, av det lite också där. Ja, ja. hade du något mer då? du tyckte också att det var en bra upplevelse? <laughs> ja absolut. Ja, men jag hade, jag hade jättekul med det. jag tyckte det var alltså, trots liksom, jag vet, det kanske lät som att det, det var mycket negativt som togs upp och så men jag tycker jag tyck, jag, jag, tyck, jag hade jättekul med det här. Jag tänkte många gånger efter för det kommer ju ofta i efterhand så här, när man tänker men jag tänkte ofta så här shit jag vill tillbaka spela spelet liksom. Det är riktigt bra kul. Och grejen jag gillar ju att det är old school också, Jag gillar de här gamla spelen. Man ser att det är, det är liksom hämtat mycket från den här peka och klicka och, och liksom gamla rollspelen som funkade på det här sättet och så. Så att, ja. Jag, jag, jag trivdes som ja. fisken i vattnet ja. här. <laughs> Gött. Och som sagt, vill man höra också när vi pratar om Soma som det är uppföljaren till det här som också är rekommenderat och spela väldigt ja. bra. Mm. Ganska annorlunda men ändå likt på sina sätt. Det pratar vi om i episod 15 så där kan man lyssna på om man är intresserad av det. Mm. Och som sagt också det finns bra föredrag på Youtube om man vill höra Thomas Grip prata om Amnish eller Soma. Och med de orden får vi tacka för att ni har lyssnat och... Säg att ni gärna får in och like oss på Facebook. Där facebook.com sni Man kan också maila oss på insnoadpodcast.com med synpunkter och frågor och önskemål och så vidare. Och med de orden så tackar vi så mycket för den här gången och på återseende. Tack och hej! Hej då!